Виправляли їх. Здебільшого їм щастило переказати товаришам, чого саме їм треба. А ті постачали свідків своїх же людей. Тим часом прийшов Лукаш з двома пляшками і закускою, а за їм і Роман. Всі заставили пляшками, чарками, тарілками, заложили всякою їжею. Патрок, умигаючись, одіткнув поламаною двозубою виделкою пляшку і налив. Почали пити і їсти. Побачивши, скільки принесено горілки, ярошева жінка подала мерщі на стілу все, що треба, а сама, поки ті пили і закушували, нишком взяла дитину, вискочила з хати та подалась до сусіди. Вона, звичайно, так робила, як Ярош гуляв. Він пив часто, але під час великої гулянки бувало, що й добре випивав, і тоді бив її, і нівочив тяжко за те, що вона завсігди гребувала його ділом і товариством. — А слухали Уже Микита вийшов на волю? — попитав Роман. — Хіба? — Ні, не чув, — одмовив Патрокол. «Вийшов — Вийшов? — спитав злісно Кучма. — Що ж оце так йому й менеться? — — Нє, — відказав Ярош, — так не минеться. Слідують наказать. От зберемось гуртом та подумаємо, що з ним дєлать. Микіта — це теж був коновод з їх товариства. Його піймано, суджено, і він виказав ще на кількох душ. Тій досі відбували кару в острозі. Звичайно, коноводи не прощали такої зради. — Треба так накарать? — Говорив Кучма, що вже більше не міг такого робити. А то тепер страху ніякого нема. Старовину не так було. Старовину строго було. Ну, а як же в старовину карали? Спитав Лукаш. А так. Одного разу. Давно було, год десять. Тоді в нас був Атаманом Хоменко. А він запальний був. А гніздо в нас було під борзною. Декодин на суді прошкодився так, що через його двох у Сибір заслали. Ну, ми підождали, поки він вийшов за строгу. Вийшов він і не подає знаку, а сам на Чернігів побрався. А отаман каже, «Невже ж оце він і втече наших рук? Не попустимо, хлопці!» Ну, зараз двоє обізвались. Один та ще другий молодий був хлопець Грицько, а здоровий був як тур. «Ми його кажуть, приставимо!» «І приставили!» «Так як же вони його приставили?» «А так, що на дорозі перейняли!» «Перейняли та назад, руки скрутили, та рота ганчіркою заткнули, та й ведуть!» «Довели до нашого Ярка, бо там у нас такий Ярок, що ми в йому збирались!» «Один же побіг товариство кликати, а Грицько берегти застався!» чим товариство?» Щоб суд був, не хотіли саме порядкувати. Ну, збігав. Мало не все товариство зібралось. Стали кружка, а його посередині. А діткнули йому рота, кажи, коли хочеш. А він стоїть проти місяця, білий-білий та труситься. Ну, ну і присудили. І Кучма вихили в чарку. А що ж йому зробили? Що з'їлали, то з'їлали, а тільки більше нікого не паскудив. Як закопали на тому ж місці, то так і зогнив, ніхто не шукав. А хоч би знайшли, то ніхто б не виказав, бо всі були хлопці добрі, та й били всі. По черзі кожен брав кийок та й бив, щоб усім винним бути. «І ви там були?» – спитав Лукаш. «Може, був, а може й ні». Отказав Кучма, наливаючи на вучарку. Так у старовину було, а тепер розпуста пішла. Ніхто не шанується, ніхто честі не знає. Виказав на товариша, та й прав, і ходить собі на волі, мови нічого не зробив. Хіба що попоб'ють, та й то не дуже. Ну, не очень-то й тепер будем прощать. Стиха, але гостро промовив Яруш, і його холодні злі очі блиснули. «Ні, що не кажи, а в старовину не так було!» Знову правив своє кучма. «Тоді ти знав, що ти в товаристві воїн,